але побачили, що настала хвилина, і їм стати добою. Мирослав виїхав наперед і голосно гукнув «За мною!». Стрибнувши з коня, побіг на чолі пішцю. Твердохліб рушив за ним, лелюк поспішав за батьком. Біля них опинився Іванко. Він дружньо потиснув лелюкову руку і подався вперед. Твердохліб і лелюк бігли разом з усіма. «Не бійся, синку, не бійся!» — повторював весь час твердохліб. Несподівано перед ними з'явилися угри, їх було кілька десятків. Це була охорона, яка вартувала вночі. Щільними рядами вони сунули на руських пішців і, зблизившись, кинулися з мечами. Котелюк сіпнув батька за руку. «Не бійся!» — знов заспокоїв твердохліб сина. <працюк> «Ах!» – прокотився над рядами угрів зловісний вигук. «Мечем! Мечем!» – закричав Твердохліб і кинувся вперед. Лелюк біг поруч, почувся дзеньки, цируські пішці схрестили мечі з противником. «Назад не ступати!» – волав Твердохліб. Над ним змахнувся мечем високий угрин. Твердохліб поточився вліво, і меч просвистів біля вуха. Другий раз угрин уже не встиг підняти меча. Твердохліб рубнув його по правому плечу. Збоку почувся стурбований Мирослав голос не відходити на них, на них тиснути. У відповідь закричав твердо хліб Стоїмо! Вартові не могли стримати натиск, їх розмитали пішці. Нічого не знаючи, сюди бігли безладно угриз табору та, побачивши, що руські заходять на них і з цього боку, рушили назад на вузький лісовий шлях. Хто не потрапив на шлях, продирався між деревами. Хитрий Фільні, ніби перечуваючи біду, сидів у веводському наметі, поставленому якраз проти шляху. Почувши галас, він вибіг з намету і відразу зрозумів це була поразка. Данило й тут його випередив. Скочивши на коня, Фільній помчав на Галич. Тікало і його військо. І хоча одчайдушно чинили опір найхоробріше, вони не могли нічого вдіяти. Ще більше налякало їх те, що русські з'являлися з усіх боків. Данилів задом було здійснено дуже вдало. Багато угрів загинуло в бою. Їх застукали з Нинацька. Вони скрізь натикалися на тверду стіну русських воїнів, чиї мечі стіли в повітрі грізною бурею. Ця буря змила фільніве військо. Данило виїхав на Галявину тоді, коли шум бою... Затихав вдалині. Він доїхав до великого багаття. За ним невідступно щільним півколом їхали дружинники Теодосієвого десятка. На початку бою Данило хотів їхати попереду Дмитрієвої сотні, але Дмитрій гостро заперечив. Він підвищеним голосом просив Данила не йти в бій. Уночі небезпечно тобі, князю, темно, ударить хтось. Та чи далеко до нещастя? Військо знає, що ти з нами а ти нам дорожчий за всіх вояків. Данило згодився неохоче, тоді в наметі підійшов до нього Мирослав і по-батьківському промовив. Здавна так ведеться, що князь при дружині своїй в день, коли бійде. А Зараз ніч, послухай мене. Ми всі за тобою йдемо, і бачу я, що тверда рука твоя. Військо відчуває, що ти водиш його, як батько твій. А сьогодні... «Мене послухай!» Дотлювали вогнище на широкому полі. Поодинокі постаті руських воїнів підкидали хмиз до багаття. Ловило залишених уграми коней. Данило поїхав далі і зупинився біля намету. Підійшов дружинник. «Князю, двірський Андрій, коли їхав до Дністра, наказав мені, щоб я сотнею за господарством доглядав. Ми рушили сюди за військом». І зараз збираємо те, що противник покидав. І м'ясо є тут, і хліб, і риба сушена. Буде чим завтра військо годувати? Данило всміхнувся. «Двірський Андрій хорошу сотню мав. Справжні господарі. Він махнув рукою дружинникові. Забираю се. Не скоро повернулися дружинники, які гналися за втікачами. Далеко загнали хвальковатого фільнія. Боялися вороги руського навального нестримного бою. Руський бій так і називали вони, самовіддану за і хоробрість, коли руські воїни йшли в битву, мов стіна, і безстрашно громили супротивника страшним ударом. Руський бій лякав ворога, руські не поверталися спиною, а билися на смерть, йшли як буря і трощили все на своєму шляху. Падав убитий воїн, його місце заступали товариші. Ріділи ряди, але не згасала воїнська мужність, бо мертві кликали живих соратників бути доблесними. Сміливістю, хоробрістю, відвагою, безстрашним руського війська був знаменитий руський бій. Незламною силою стояли руські пішці, народна сила. «Їх не переломиш!» З острахом признавалися вороги. Хай спробує хтось зламати цю народну силу, на вістрі меча випояну, на щиті вигодувану, любов'ю до землі рідної загартовану. Про нічні бої взагалі мало хто знав. В жодній країні військо до такого бою не вдавалося, а руські в нічну битву безстрашно пішли і підтоптали під ноги хваленого і хвастовитого угорського полководця Фільнія. Двірський Андрій сидів на колоді біля берега і чекав на військо. Його люди позбирали всіх рибалок з лод'ями. Сувори Дністер котив до моря холодні хвилі, гайдаючи прив'язані лодії. Зривався різкий осінній вітер і гудів над річкою. Непривітний день Сував Андрієві настрій. Сонце з'явилося зранку лише на мить і знову сховалося за хмарами. Андрій не знав, що коїть цю війську, не віддав про те, що сталося минулої ночі. Позавчора послав двох вершників, і вони не повернулися, а сьогодні знову відрядивши ще двох